Hallå hej hey, hey. Felicia och Bea här Vi, ja, de som lyssnar på den här podden Vet förmodligen vilka vi är För det kommer bara vara våra vänner familj och kompisar som lyssnar på det här Så att, Och ni som om det är någon som inte vet vilka vi är så kommer ni väl få reda på det under poddens gång, antar jag. Ja. Eh, vad gör vi då? Vi har bestämt oss för att göra en podcast. Det var väl ett tag sedan vi började prata om det. halvår sedan kanske. Ja, uh -huh. och nu äntligen så är vi i samma stad, i samma hus, under samma helg. Så vi tänkte att vi börjar göra första avsnittet när vi är tillsammans i alla fall. Ja, sen får vi se hur det går efter det. Ja. Uh -huh. Um, ja men, syftet med den här podden då, Det är Kanske för folk som är intresserade Av att flytta till USA okay, Först och främst för våra vänner Och våra nära och kära hemma i Sverige Och kunna stay up to date På vad vi gör för någonting eh, Men också för För folk som är intresserade Av att flytta till USA Och kanske ser det från ett perspektiv Från mig då som jobbar här Och från Felicia som faktiskt studerar och jobbar här Eh, och vad skillnaderna är och ja men liksom hur vi lever vårt liv. Mm, precis. Yeah. Så jag. vi ska väl försöka komma och komma upp till kanske fem episodes. Alltså, vi, vi kan väldigt... ju börja med ett i alla fall. Ja, men precis. Vi har väldigt svårt att spela in det här första. Eh, men men åker vi det? Ja, men vi kan ju börja med att berätta lite hur vi kom hit tycker jag. Ja, vill du börja? Du kom hit först, jag tänker väl ändå att du kan göra det. Okay. jag då som är B. Jag kom hit Snart tre år sedan Jag flyttade i oktober 2014 Och när jag flyttade hit så hade jag väl Ingen jobb, jag hade intervjuat För det här jobbet men jag hade inte skrivit på några papper än Så det var Väldigt, det var väldigt Spontant, jag sa upp min lägenhet Och mitt jobb En månad innan jag flyttade tror jag mm. Och jobbet var väl inte jättesvårt att säga upp Jag hade fått en ny chef som eh, ja, men mer eller mindre anklagade mig för att ha legat med den förra chefen. För att få mitt jobb liksom. Ja, så det var ju väldigt mycket drama lite där i talet. Ja. Så det var väl bara lättare att... Ja, det och sig var sig inga problem det. alls. Grejen är inte jag trivdes väldigt, väldigt bra i början. Så att det var kanske skönt. Det kanske, jag, jag tror att allting hände för en anledning. Så han kom in där, Absolut. vi kom inte överens. Och jag drog och det hände för en anledning. Det var för att jag skulle hamna här. Eh, för det är verkligen det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Flytta hit. Nu har jag varit här förut en vända. Men då var jag mycket yngre. hade inte mitt egna liv på, det, på samma sätt. Det var inte på mina egna villkor känner jag. Liksom. Nej, precis. Sen kan man ju liksom bara clarify att du flyttade inte hit på grund av din chef. Nej utan det var ju väldigt mycket annorlunda som kom inte igen. Liksom. <laughs> ja. Anklagade mig för att ligga på chefen. Jag drar från landet. Det är inte riktigt så vi menar. <laughs> I'm out here. Oh eh, nej, alltså, sen så hade jag också flytt med min ex. och Jag hade en liten lägenhet i fruängen en andra hand. Ville väl inte vara kvar där så länge. Men visste liksom inte vad nästa steg var för mig. Så att, och jag hade ju mitt green card också. Och grejen är så här: med ett green card är att... Använder du inte ditt green card... Det vill säga, bor du inte i USA. Spenderar du mer tid i ett annat land än i USA så kommer de till slut ta ditt green card ifrån dig. Och det enda sättet för mig att få tillbaka det... Det skulle ju vara att gifta mig med en amerikan. Eller besitta en speciell kunskap för att ett företag skulle vilja sponsra mig här i USA. Så att det är väldigt komplicerat och jag är väldigt fortunate att jag fick det här green cardet. Eh, och för er som inte vet, eh, nu tror jag att de flesta vet, men för er som inte vet så fick jag mitt greencard green card för nästan tio år sedan. Så jag ändå har ändå hållit hårt ja, det Jag har skor och ljugit mig genom tullen. <laughs> oh, det är, gud, ångesten bara gång man kommer igenom tullen där. Ja, oh, det är sjukt när du vet. Men du behöver inte oroa dig för det, ingen. nej, men, men det en lång historia, vår mamma ja. gifte sig med en amerikan tio år sedan. Vi var, jag var, ja, men vi, ja, vi var mindreåriga och man måste vara under 21 då, för att bli sponsrad med ett green card. När ens förälder gifte sig, eller ens förälder besitter ett green card, liksom. Um, så att jag fick ju det, och uh, därför så tänkte jag att nu när jag inte har något som verkligen håller fast mig i Sverige, den enda jag hade det var ju dig. Ja, men det var tydligen inte bra nog. <laughs> ja, du är här nu också. <laughs> ähm, nej men så att jag tänkte att jag tar chansen nu, trivs jag inte där. Äh, så är det bara flytta tillbaka, Sverige finns alltid kvar. Mm, yeah. Och jag tycker verkligen att har man en chans att kunna göra någonting sånt här det är ju jätte, jätte, alltså det är ett svårt beslut. Därför så var det så skönt att jag tänkte inte ens. Gått, jag mötte upp dig på lunch så bara du, alltså jag funderar på att du ska flytta kanske. Och jag bara, du sa ju det, bara, ja, så det enda jag har det Det är ju du liksom. jag bara, ja, vad, vad säger man du, jag kan inte be dig stanna För, för min egen skull Nej. Så det var skitjobbigt att, att se dig åka liksom, Och lämna mig jag, så här, jag hade aldrig gjort det om du inte hade ett ex På den tiden, Nej. han var ju väldigt bra Och det ja, hade ändå förslut. från honom och hans familj Så jag hade ja. inte lämnat det om du var helt själv Då hade jag bara tagit med dig <laughs> då hade inte jag haft någon bra. Nej, Nej, Nej men så sen... jag bestämde mig kanske på en eller två veckor och eh, ja, men som sagt Det är det bästa, bästa, bästa beslutet Som jag har gjort eh, Och idag då, nu sitter Felicia och gör eh, Rörelser säga, med händerna Ja, bara, nu, nu är kom det här, sanningen. vad gör du nu? Jag, jag jobbar för Hilton eh, Och jag gör Brand performance för våra nu fyra brands eh, Jag ska vara ärlig och säga att Vi gjorde faktiskt ett avsnitt för sex månader Känner jag och Felicia, som vi aldrig la ut ja. Och i det avsnittet är jag och förklarar Tre brands som jag jobbar för, men nu har vi expanderat fyra? och nu är vi fyra. Eh, och det är våra full service brands eh, vilket betyder att hotellen har en restaurang med full service. De har eh, room service, det är breakfast, det finns en bar. Det finns också hotell när man kommer där det inte finns de här typerna saker. sakerna. kanske man säger saker, gud. Ursäkta vår kassa svenska också vill jag bara säga. Wow, det får väl jättegärna säga din. Det är inte så dåligt? Jo, din är också så dålig. Det är inte fan värre min. <laughs> Nej men. Äm, så att vi. Äm, är vi då full service brands. Och den, den, de, de som inte har de här sakerna kallas focus service. Och sen så har vi våra sweet brands. Och sen har vi våra luxury brands. Äh, och de brandsen som jag jobbar för heter. Hilton, the mother brand. DoubleTree, curio och tapestry. Äh, och Jag. Tänker väl inte gå in speciellt djupt på vilka, vad det är för brands Men det är på de brands i alla fall Så i något annat avsnitt kanske kan gå in mer på djupet Och förklara vad skillnaden är Du har ju förklarat det här för mig jättemånga gånger Och så jag ju fortfarande, fortfarande att fråga fortfarande vad du inte. gör på jobbet Ja men det är väl lite annorlunda ja, men folk frågar jag vet inte här jag bara nej asså jag vet inte Jag jobbar på huvudkontoret där borta <här> Du är dålig du är. Jag vet ju <här> vad du gör Ja men det är ju lite lättare att säga men det kommer vi till sen. Mm. Okay. Ja men förhoppningsvis så efter, efter det här avsnittet så kanske, inte det här avsnittet men efter något annat avsnitt som vi spelar in. Så kanske du kan gå här och säga till dina kollegor. Du vet, vet jag minst vad gör. Typ 90% av Ja men sen ska man ju förklara det för de andra åtta gånger till liksom för att de ska förstå. Det är jättebra. jag ska ju en lapp eller? Det vore nog bra. Uh -huh. <laughs> Flashcards. Ja uh precis. -huh. Uh -huh. Ja, ah, nej, men så det är jag och jag älskar mitt jobb. Jag jobbar väldigt, väldigt mycket så det var jobbigt om jag inte tyckte så mycket om mitt jobb. För att när man verkligen älskar det man gör, så är det inte så jobbigt att sitta där varje dag, liksom från sex på morgonen till nio på kvällen. Det är inte så jobbigt om man verkligen tycker om vad man gör för någonting. Visst, man kan ha jobbiga dagar och det kan vara mycket på jobbet och tufft, och så är det ju alltid. Men eh, jag hade gjort väldigt historisk. orolig om inte du tyckte om ditt jobb när du sitter i trafik fyra timmar om dagen oh, Herregud jag måste vi inte prata undra? om det? Nej, Nej men då hade jag ju nästan undrat och ifrågasatt det nu, nu är det inte så att jag är på kontoret väldigt ofta True sig. Men det, är, det som först jag säger är sant Jag spenderar, ifall jag är på kontoret varje dag en vecka Spenderar jag ungefär 20 timmar i trafik <laughs> Det är alltså, halvtid jobb det där alltså, Det är så galet Det är den här trafiken Det är ja. helt 95, och det är ingenting att räkna med. Nej, men i alla Och jag jobbar med projekt tillsammans med min VP och våra fem senior directors på nya initiativ. Och projekt som kommer upp, och det handlar bara om de här fyra brands Om det faller in någonting som är fel med Waldo, för att de måste implementera någonting så har vi inte hand om det. Um, annat vad jag, ja, jag är då just jag är ju en pojkvän <laughs> Jag han ja är Det är tur att han inte kan svenska då? Han, han jag bara, inte, då Jag är inte en så stor del Utan ditt liv Det är jobbar ju jag, jag, inte, jag, är jag, ja, och jag jobbar väldigt mycket från hans hus också För att han bor inte här I Virginia där jag bor eh, Han bor i Florida i, Alltså paradiset verkligen oh. Ni som följer mig på Instagram har säkert sett De här vita stränderna, turkosa vattnet det är helt sjukt. Jag visste inte att det här stället existerade förrän jag träffade Troy. Och det, det, är, lite, det är som ett gömt ställe. Det är inte så många ensamerikaner som vet om det här stället. Nej, alltså det är typ de som åker ner från Alabama på Spring Break. det är The Southern Paradise. Ja, men det är det verkligen. Ja. Alltså det är ett sånt paradis att jag väljer liksom självmant att och sitta och köra 19 timmar själv. 19. Hur fan blir det 19 timmar? Det blev 19 timmar när jag åkte den på Memorial Day Okej, okay, nu åker du på en av de största holidaysen Ja, som det finns åkte jag ner och <laughs> Jag har kört ner på 13,5 timmar Vill jag bara tillägga Då såg du knappt alltså Nej, jag såg inte alls fan, jag, måste... jag satt med bens. Ja. Bens och jag körde ner ja. Anyhow, anyhow eh, jag ordentligt. brukar faktiskt inte här, Jag brukar flyga ner för att Jag eh, åker ofta dit så här Fyra dagar, fem dagar på gången och sen ifall jag ska vara där längre brukar jag köra ner. Men. Eh, han är militär så han är inte hemma så mycket. Eh, så sex månader av året så kan jag faktiskt fokusera på mitt jobb. Och sex månader av jobbet så, så, så, så kan du fokusera på det hållande. Exakt. Och det är ju perfekt för mig. För att jag är inte speciellt nylig. Alltså, jag vill helst ha lite alone time och sen så när man känner sig lite ensam då är det perfekt. För att då, då finns han där. liksom. Det är intressant. Så och känner och jag känner att du jag tror vill att... ha liksom, ett förhållande... På ja, just nu funkar det perfekt. Sen så, så vill jag absolut inte ha det så term utan det kommer ju komma en dag här inom en snar framtid. Ja, att, eh, nu är det ingenting hundra procent klart, ja, men jag kommer ju flytta ner dit, nu får jag det. Eh, och inte lämna mitt jobb, jag skulle aldrig ge upp min karriär för en dude. Vill du bara klara att göra? Ja. Ja. Det är inget ingen som har sagt något. Nej. Nej. <laughs> I alla fall så det är lite det jag gör här. Eh, nu åker jag dit nästa gång på fredag. Det är söndag idag. Nu spelar in här. Ja, men du åker dit nästa vecka tillsammans. Men vi åker ni över, över det nästa månad? Och vi åker ni dit som vanligt? Sluta ta vaxby. Pappa Labor Day-veckan. Ja. Mm, ja. Och sen så åker vi faktiskt iväg till Vegas du och jag också i om Tre veckor. Om tre veckor. Det ska bli kul. Våra kompis fyller 30, eller faktiskt två av våra kompisar fyller 30. Michelle fyller också 30. Fyllde, Glenda fyller första september, Michelle fyller typ 20 september. Så okay. det blir båda och ska vi, vi ska fira. Och typ eh, astaggade. Jag har aldrig varit i Vegas, jag har varit i Vegas när jag var 15. En dag. Just det, det var det. Mm. Jag har varit på flygplatsen ja. i Vegas. Ja, du måste så här. Ja. Jag satt där i flera uh. timmar, men det var liksom det enda jag fick se. Uh. Sen var det en massa öken. Men du har, haft, du har haft din fot. Jag har haft min fot uh. i Vegas. Men nu ska vi faktiskt dit och va. Upplever det? Ja, det ska bli skitkul och vi bokade hotellet förra veckan ehm, Vad hette hotellet? Mandalay Bay Ja, det är sjukt att vi inte ska stanna på Hilton Men vi har faktiskt inte ett Hilton som ligger där det så Jag är, är ändå glad att vi inte bor på Hilton för det här hotellet är ju väldigt härligt Ja, alltså det är gud Jag ska lägga ut bilder så ni ska få se Det, är det är... Det är inte så att man ligger sig vid poolen på dagarna och relaxar. Nej. Alltså gud, är folk som har varit i Vegas som Lissabon, de vet ju exakt hur det är. Att, ja. eh, och jag tror att ni vet vilket det här hotellet är också det är en av de största poolen. Sen nu har vi inte åkt i Vägat för så globalt liksom. Det kan man göra. Mm. Men det är typ därför jag kommer gå upp varje dag för och Och ut ut och lägga mig. Men det gör du alltid. Jag vet. Så att jag ja. älskar solen. Men eh jag ska om tre veckor, men då hinner mm. väl eh, dra en vi kanske faktiskt hinner göra en podd innan för att nu är jag borta nästa helg och sen så, sen så har jag en helg hemma. Jag vi... är hemma den här helgen. Helgen innan vi åker. Ah, ja, men jag med. Perfekt. Ja, mm. mm. ah, eh, men jag tänkte lämna över till dig här för nu har jag haft en väldigt, jag vet inte, jag inte ens, jag kan inte ens kolla minuter på den här saken. Vi, ja, vi ah, det är 398 gran... sekunder. Jag vet inte hur många minuter det blev. Det, det är inte några. så farligt. Nej. Nej. Eh, så jag lämnar över till Felicia här så ska hon få berätta hur hon kom till USA. Jag tog ett plan. Wow. Nej, men det var jag var här sommaren efter att du flyttade hit, så mm. sommaren 2015 kom jag hit med mitt ex och äm, av en slump så stötte jag på en gammal läkare som hade behandlat mig när jag var 15, 14. Äm, och vi slutade med att vi tog lunch och började snacka och han frågade och liksom, men, vad gör du med ditt liv och vad det du vill göra för när jag träffade dig så ville du bli läkare. Mm. Äm, och eh, vi satt och pratade lite om det och eh, sen så frågade han om jag ville följa med honom eh, och följa honom de nästkommande tre dagarna och se hur han arbetade med patienter och följa med in i operationssalen. Och det kan man ju inte säga nej till. Nej, nej? Så inte om det man verkligen vill göra. Nej, alltså att vara läkare har alltid varit min dröm. Jag hade väl lagt lite i baktankarna för att komma in på läkarlinjen i Sverige är ju nästan till mm. omöjligt. Men ja, jag men alltså, med en henne idag. Hon, kom, hon, är ju, alltså hon är ju smart. Hon är det är, någon smart. Som är smart och hon blev väntelista på 480 plats. Alltså hon har sju bra betyg och det här är en så arg. För det finns verkligen de här människorna där ute som är de brinner för att göra det här. Det är verkligen deras dröm och de har drömt om det i 20 år. Och sen så har vi de här som sitter på jävla sjuka betyg, men de de ansöker till läkarlinjen för att de kan för att de har de här sjuka betygen men det betyder inte att de kommer vara en bra doktor för det, man måste brinna för det det måste vara en passion, det är då man är bra på det man gör, det handlar inte om att oh, jag är MVG, eller A oh, vad det nu är nu för tiden ja. eh, i spanska, oh, jag kommer vara en skitbra doktor Ja, men, alltså, så, är det, ja, men så, så är det ju verkligen. och De tar in in typ drygt 800-900 elever på läkelinjen i hela landet varje år. Så det är ju ja. väldigt alltså, svårt. Men mm. jag hade lagt det åt sidan. Mm. Um, och jag pratade om den där läkaren här i USA. Och jag fick följa med honom. Och jag följde med in i operationssalen då. Och jag stod bredvid honom. Och när han opererade. Och jag stod där och tittade. Och bara sa att jag kan inte åka hem och lämna det här bakom mig. Det här är det jag vill göra. Det var som en sån här, det här är det jag ska göra med hela mitt liv. Så jag åkte hem till Sverige. I samma veva så gjorde jag och mitt ex slut. Och det hade ju absolut ingenting med det här beslutet att göra. Men, men vi det är skilda också. vägar. Ja, han är jättefin. <laughs> eh, vi är skilda vägar. Du pushade som fan. Du var ja men nu, nu kommer du hit. Det är en... Du bara sälja allting du har och så kommer du hit. Och men, det precis, var ju typ, men det var ju verkligen det som pushade mig. Det var den enda anledningen till, en anledning till varför jag sa det till dig. Var för att när jag tog beslutet ett år tidigare. Så tog jag det utan ens tänka. Mm. Annars hade det nog inte hamnat här. Och sen så när jag kom hit och bara insåg att alltså det här är ju det jag vill göra och jag, yep. det finns så mycket möjligheter. Jag visste att det skulle bli så för dig också. Hade jag inte vetat det så hade jag inte jag pushat så mycket. För flisa var som, tänk om det här händer. Men det var, alltså var att... Okej, okay, men då vet du det. Men då, du kan inte sitta här med ett år och inte liksom ha provat Nej. på det Nej, men absolut. Men griner den. Jag vill verkligen planera för den här resan för att mina senaste åtta flyttar. Fram och, fram och tillbaka över Atlanten. Och andra ställen har skett liksom sådär fort. Och jag kände att jag behövde liksom göra ett bra avslut. Mm -hmm. Men jag bestämde mig över natt. Jag sa upp mig från jobbet. Jag sa upp min lägenhet. Jag sålde allt jag ägde. Packade allt jag ägde i två resväskor. Och kom hit. Mm. Hade liksom ingen plan. Visste att jag ville plugga. Och anledningen till att då jag valde USA. För att ja, det är svårt att komma in på läkarlinjen i Sverige. Och då brukar... De, de säger då, liksom, jag hade två vänner som gjorde det också. Men... De säger, man åk till Riga, åk till Rumänien. Gå utbildning där och kom hem till Sverige och gör din AT-tjänst. jag kände att man ska ha flyttat någonstans. Så är väl redan till USA där jag har min familj. Mm. Så jag flyttade hit. Hade absolut inga planer. Jag kom hit på en tisdag. Den fredagen så frågade mamma om jag ville med på läkarbesök. Mm. Samma läkare jag hade träffat under sommaren. Mm. För hon skulle dit på en snabb koll för det nacke. Och jag följde med. Och min läkare kom in då. Och han tittade på mig och frågade liksom, har du det här att hälsa på igen? När jag sa det, nej men jag har valt att flytta hit, jag vill bara plugga. Och då gör han mig ett jobb. Det är helt sjukt. Jag började jobba mycket senare. Jag säger det, allt händer. Ja, utav en anledning. Ja. Så jag började jobba som assistent på en ortopedklinik. Och jobbar där än idag och älskar det jag. gör. Mm. Mm. Samtidigt så pluggar jag min undergrad, vilket är min kandidatexamen. Det är ju värt att tillägna mitt jobb också att din läkare låter dig vara väldigt hands on i ditt arbete så att Gud, ja. det du lär dig är någonting du kan ta med dig när du är fram i skolan istället Absolut. för att du står och Ja, nej, men alltså jobbat. grejen är den att dela med på jobbet är någonting jag inte kan lära mig i skolan utan det här är någonting som man måste lära sig genom erfarenhet och jag har väldigt alltså jag är så tur för att jag har fyra underbara läkare som jag jobbar med två som jag jobbar med dagligen och de tar sin tid i dagen för att lära mig och visa mig och låter mig göra saker istället för dem för att jag ska kunna lära mig och jag tycker det är så himla kul att ha den här interaction med patienter varenda dag att få jobba tillsammans med min läkare sida vid sida det är så himla kul så det är inte jobbigt för mig att gå till jobbet jag älskar det jag gör jag tycker det är skitkul jag alltså jag hade aldrig kunnat gjort det du gör att sitta på ett kontor nu reser du väldigt mycket men jag skulle på alltså jag skulle bli tokig jag måste göra någonting hemsom. Gud, jag satt och tänkte på det igår när jag satt och jobbade hemifrån. Så att jag med mitt excel spreadsheet gjorde formulas hela dagen verkligen. Jag räknade ut weighted average bara tänkte här: gud vad Felicia och jag är annorlunda. Alltså vi är så lika men så annorlunda och hon har inte riktigt fått damp av att sitta och göra jag har aldrig klart det. Vi bara sitta och stirra på siffror hela dagen. Nej, det funkar inte mig. Jag älskar blod, jag älskar att... Okej, det är helt galet. Men jag tycker inte. Men nu måste ändå säga också att mitt jobb är också väldigt hemsom. När, vi, när jag kan gå och visit properties. Vad säger man på svenska? Nej, jag vet inte. Besöker, ja, absolut, absolut, du alltså, sitter ju inte på kontor saker. hela dagen. Men jag men hade det inte klarat av det. väldigt ens. mycket data. Till. Absolut, jag hade mm. aldrig klarat av det. Nej. Jag, jag, ja, jag använder väldigt mycket data på jobbet. Med journaler och så. För allting är elektroniskt. Mm. Men jag får träffa patienter. Jag får assistera min läkare. Och det, det är det som jag tycker är kul. Mm. Men samtidigt som jag gör det så pluggar jag ju. Och jag brukar plugga nu. På kvällar, helger och på månader. Så när jag inte jobbar så går jag i skolan. Ja. Nu har jag haft ett sommaruppehåll för att jag bor in i väggen där ett tag. Ja. Och skolan börjar den 21 augusti och jag är lite ångest. Det är ah. Men det var väl ändå väldigt skönt att du fick det, ta lite sommar det. Och ladda om Jag och laddade om batterierna och jag till Vegas och laddade om batterierna lite till. Och sen så alltså gud, jag vill ju skull in en Sverige resa också. Ja, men jag vet. Det blir nog lite tight. För att jag, alltså Grina, att jag, jag kan ta igen för att femte helgen innan vi åker till Vegas så ska jag hoppa på all skärm Just det. Och sen åker vi till Vegas. Sen mm. börjar skolan. Och sen åker vi till Ja. Jag kanske åker utan dig då. Jag kanske kan åker på min födelsedag. Men det är november. Ja. Jag kan åka med. Vi mm. får se. Hur som haver. Så det är det jag gör. Alltså jag, ja, jag kan gå in på detaljer med mitt jobb, men det är väl inte så jättekul. Utan jag träffar patienter. Eh, vi har ett kontor bredvid sjukhuset. Så vi träffar genomsnitt per läkare 100 patienter i veckan. Mm. Och det är så mycket bakterier. Men alltid så himla kliniskt rent. Ah. Så kliniskt rent. Alltså jag är verkligen alltså jag nej, maska du är sjuk på det sättet. Du är tröttad din du har så mycket liksom. ja, eller, nej du, du är aldrig sjuk. Nej så alltså med så mycket handsprit. jag dränker mig handsprit. Men så du <laughs> <laughs> <laughs> jag vet. Det hur heter det? Bodyworks <laughs> jag, body jag köpte en liten plast Full jag, så jag har påsefull med Men jag har en, bara, en i varje jobb. Ska du mörda men <laughs> Jag har en liten i varje jobbjacka. Ja. Och sen har jag en i bilen, en på kontoret. Det är skitbra. Ja. Men, så vi då, vi träffar patienter som kommer från akuten. Som har benbrott, nya knä, nya höfter. Ja, det, nyligen vi har vi en haft en jävla... Höfta, nästan. Ja, nästan. Men nu har, på, nu har vi haft en epidemi med kattbett. Och det är så äckligt. Oh, gud vad äckligt. Sprutar inte de i in gift när de Nej, blir... det är ormar. <laughs> Okej. Nej, men alltså den enda också, Den enda munnen som är eller det, smutsigare eller som har mer bakterier ja. än en katt det är människobett. Är det sant? Ja. Så att det för katter för de senaste två vi har haft det har varit regel katter som har bitit. Men människa munnar är så äckliga. Ja. Kommer du ihåg när soffa blev biten i ansiktet? Nej, men det behöver väl inte gå Nej, det var ju en galig kvinna som bet honom med ansiktet Det var bara två upp. Nej, så att akta er för katter, vi hade en och kvinna människor. Ja, ja. <laughs> Och människor Vi hade en kvinna som vi fick, vi fick kapa av hennes finger Det dog, var det en katt som hade bitit det? Ja, och vi pumpade henne i med antibiotika i flera veckor Hon blev inlagd med liksom i... Alltså, Ivy enabarex och hon, det, det gick liksom så vi fick kapa av en finger för att det inte skulle spridas oh, Gud. men hon var coola hon alltså var jag, jag kappar hellre av ett finger ja. liksom. exakt, det har vi haft väldigt mycket på senaste och sen är det liksom, min läkare har sjuren nio gånger i månaden och då har han alla tre sjukhus i vårt så vi får mm. ju otroligt mycket skjutsat och det. är Mary det. Washington Mary Washington, Stafford och Spotsylvania mm. alla de tre sjukhusen så att då får ju vi resterna från det. Mm. De kommer och följer med upp efteråt. Och då får man ju se mycket vidare benbrott bilolyckor. Mm. Du såg en när du var och på som hade blivit kastad genom bilar utan. Ja gud, jag var ju där för jag hade gjort hela foten i Mexiko. Och <skratt> <skratt> så kom jag in där. Och den här duden, han går med i vet, Alltså han ser så jävla sliten ut. Och det vet att det ser ut som att han är, kommer straight off the street han har blivit överskörd. Ja, men det hade ju blivit smudigt. Så det var helt blodig hela ansiktet. Och vad var det? Han hade inte typ bara brutit armen eller något. Så alltså, alltså, du... över han blev helt blodig och övertygad. Jag berättar ju nivå. egentligen inte så mycket detaljer det om mitt jobb. Men, för att jag mm. får inte. Men du såg ju den här människan då. Äh, och be frågade liksom, gud han såg skit skitecklig ut. Jag sa det, jag bara åh. Fast han hade varit i en bilolycka, hade inget säkerhetsfält på sig. Och hade kraschat, blivit slängd genom framrutan. Mm. landat på marken och liksom i 20 meter. Massa skrapsar i ansiktet och det enda som hände var att han bröt sin arm, alltså, bröt arm, arm. Det en... Ja, en liten liksom, fraktur. Ja. Det var det enda Englarnat. Sen hamnade han hamnade i fängelse för att han hade kört full. Just det. Du gör av femma. Ja. Men han Men, blev slängd så det var ingen han, han, sig, han skadade ingen annan. Okej, mm. okay, det är bra för det är så många som kör fulla i det här landet. Ja, det är ja, sjukt. synd. Ja. Så sådana alltså, får vi lite tid mm. som här och folk som hoppar vi har ju Gud! en bro där vi bor där folk hoppar. Kan, inte du, en gång i kan inte du berätta om det här För det här är ju ett, ett problem Som faktiskt påverkar oss Nu är det så att vi har Vi bor nära motorvägen mm. Och där går det en bro över Jag måste ta vägen under bron till Vad jobbet. är det? En river eller? Vad är det för ja det är en liten, är en liten mm, insjö Men inte där vi bor Utan det är lite längre bort Men av någon anledning Så väljer folk att hoppa så att nu alltså, för några månader sedan ja, jag, vill för... jag ville bara förtydliga det <laughs> alltså, gud, ibland undrar jag. Men, Nej, det var... men det här var några veckor sedan När jag satt på väg till jobbet Och det var så himla mycket trafik Och jag var men gud vad är det som händer Och klockan var väl halv åtta mm. Och så ser jag liksom att de har sparat av Hela Route 17 Vilket ja, är den vägen jag ska till Och halv åtta betyder att det är rush hour traffic Man ja. sitter i trafik och det rör sig inte. Precis, och jag var men det här är jättekonstigt För den vägen jag ska Brukar inte vara trafikgång Men då hade de spärrat av både södergående och norrgående riktning Och ser du att det polisbilar uppe på bron och nedanför Vad fan, det är någon jävla som ska hoppa mm. Och då ser jag min gud vad så sorgligt Sen sitter jag där i 45 minuter, och kan inte komma någonstans Och jag sitter verkligen precis alltså, Längst ser, fram, jag ser, jag ser allt redan. Och då blir jag lite arg alltså, men jag är så här, så Nej, men det är inte bara det Han har stått där i 45 minuter Han har inte hoppat än nej. För det första känner jag så här. Ska du hoppa, det finns en bro och det är sjö lite längre bort Hoppa fan inte ner i trafiken För du kommer landa på nåns eh, bil men Och de kommer få se det där ja, och, och sen är det ju så här också Kan de inte hoppa på natten när alla ligger och sover Ja, men så känner att han har stått där för, det, var det är jättehemskt att säga Men om du nu vill ta livet av dig Och jag tycker att man kanske kan få rätt hjälp och så, där, Men nu är det väldigt alltså det, är, det är svårt som det är, ska du ta livet av dig Gör inte så att alla andra ska påverkas och komma nej, och se till jobbet. Nej, men det jag blev Pess lite irriterad över är att han står där 45 minuter. Det går gått till 45 minuter. Uppenbarligen så kommer inte du hoppa. Låt polisen göra sitt jobb. Ta hand om dig. Gå ner från bron och mm. låt folk åka till det gick jobbet. Gick inte han ner i slutet. den som du pratar om nu? Jo, klockan är elva. Och hon Jag ringde mitt jobb och bara, jag kommer fan inte fram. Och bara, nej. Min läkare att jag sitter bakom dig Då ringer ni era patienter bara, du, Det är någon som hoppar vi kommer inte till sjukhuset Vi måste reschedule ja Men sen hade min läkare I helgen och då var det någon som hade hoppat ner i Det är en sjö Men grejen är att den är ganska uttorkad Så det är inte mycket vatten Det är en massa stenar Och hon hade hoppat Gud det här är så hemskt, hemskt. Ja, ja. vi själv? Kan vi sluta prata om det Folk ja. hoppar hela tiden ja, Men det är mm. sådana vi får som olyckor. Brutna fingrar till kattbett. Liksom, oh, cool. oh. Och jag älskar det jag gör, tycker det är så kul. Så jag brukar smita in i operationssalen med min äkningar för tidsomtattning jag får. Mm. Vilket jag tycker är skitkul. Det är alltså för han, för jag jag jag brukade, ja, men alltså första gången när jag var med honom, då satt jag och med mig mot väggen och ville absolut inte vara i vägen. Nej. Men nu sitter jag bredvid honom och tittar ner såhär, vad är det? Ja, tycker det är skitkul. Så att ja, det är det jag gör. Och jag kommer fortsätta jobba där i ännu ett år. Fram tills att jag flyttar. För att jag planerar Var ska du flytta nu då? Att... Du, det är lite oklart. För att om ett år har jag du gått klart min associates. Ja. Och då gör jag göra en transfer in till att fyra år college. Och då har jag med att två sista år att gå kvar där. Och då har jag fyra val. Du vet ju vad jag vill att du ska flytta ner till Florida State University. För då är det tre timmar från där du kommer bo. det är perfekt. För att när jag tror ju borta, då kan jag bara bo hos dig. Ja, det var inte det du sa om när jag drog upp där. För då sa du, vad bra. För då kan du ta hand om bäns. <laughs> Just det. Det är ett väldigt stort problem jag har. Jag är faktiskt ett hund. <laughs> Och det eh, enda anledningen till varför jag klarar av att resa så mycket som jag gör samtidigt som jag har min lilla hund. Är för att Felicia... Jag har varit väldigt generös. Hon älskar gilla hundar mer hon älskar mig. Han är så god så så Ja, ah, så att hon har hand om honom när jag är borta. Och kan inte hon så bor mamma 20 minuter härifrån. Och hon har tre hundar också. Mm. Eh, som Ben älskar och leka med. Så att då brukar hon ta honom. Och det, brukar, han brukar, det är som så hundagis. Hund det är hundagis ah. här. Ja. Um, så så att, att det är en anledning. Och grejen är att jag ner till um, Florida. Och Troy jag på få, deployment. Och Troy är deployed när jag reser. Då vet jag inte vad jag ska göra med honom. Det är nästan så att han får bo här uppe i Virginia under de sex månaderna. För att jag, jag kommer ju att gå. Du ser ju hur Aa, jag lever mitt liv. Liksom. Ja. Men du får se. Jag kanske flyttar ner lite. Men, det är men liksom... det, det, jag måste bara säga att det är inte en annan anledning till varför jag, vill bo där nere. Alltså, jag enda anledning till att jag faktiskt kollar på Florida State. Det är ju för att det är nära dig. Och Aa. jag är inte van vid att bo långt ifrån dig. Nej. Nej. Men det är inte mitt första ansvar. Fast det är ju visst det. Jag tror att det är väldigt... Är det någon jag vill ha nära så är det ju du. Ja. ja Men det är mitt andrahandsval mitt förstahandsval Är jag andra är... andrahandsval? Nej, Florida State du sa, du sa precis att jag är ditt andrahandsval Florida State University är mitt andra okay. andrahandsval äh, North är Carolina det. är mitt Första andrahandsval mm -hmm. Men jag fick en liten snilleblicks för veckan mm. Det är bara två år På den utbildningen jag ska Sen så gå in i läkarhögskolan Jag tänkte dra till Hawaii i två år Och plugga där Alltså jag kommer aldrig komma hänsa på det Hur kan du säga det? Det är i Hawaii Ja, fast har du sett? Har du sett Destin stranden jämfört med Hawaii? Absolut. Och vet du hur långt bort Hawaii är? Ja, det är mm. mitt ute i Stilla Havet. Nej, tack. När jag Skön vad du är, okay, Käs. Alltså. <laughs> jag... Ja. Jag vill inte åka till Hawaii. Hawaii. Nej, men jag, jag tänkte för... så här, Ja, det kan vara skönt. Få en liten, liksom change of scenery. Vad drar du då? Ja, men gud, jag är skitarkt. Det är antingen så bor jag tre timmar från dig. Eller så är det så här, tolv timmar med flyg. Jag menar alltså du kommer inte se mig på två år. Hur känns det? Men jag kommer ju komma hem och föra jul med dig. Med mig, ja. Hur vet jag att jag kommer fyra jul med dig? <laughs> jag flyger med inte till Florida så har du inget annat val. Hur som ja. haver. Så det, det sitter jag och på om jag ska göra. Alltså, ja, nu, du... får jag nu... För det första får jag säga en sak. Mm. Du vill inte komma alls på mig. Men när jag pratar med tvillingarna idag, de har astaggade på att flyga från Sverige till Hawaii. Du kan Men inte det ens, ens ta dig från fastlandet. Det. det handlar inte om dig. Det handlar ju om att de vill åka till Hawaii. <laughs> Nej jag ska skojar, men jag måste bara säga att Vill du åka dit, jag låter jättenegativ Men alltså, såklart att jag vill att du ska bo Närmare mig Men vill du dit, alltså kör i två år Det kanske ångrar dig du inte gör det. Sen så tror jag inte att du kommer ångra. dig om för det Men det är väldigt dyrt jag måste bara säga När jag var dit köpte en cola liksom. Det är fyra gånger så mycket som man köper den här Och du Absolut. vet hur mycket cola du dricker du, Jag ska dra ner på det Det är mm. kanske är bra sätt att göra det på fast för Lisa, Jag för att du ska dra ner på ditt sen drickande Sen du kom ut ur mamma Madre. Du alltså, du, jag lovar. du hade jag typ, cola, du hade typ cola i nattplaskan. För att du är värre än någon... Alltså, du är värre än mig. Och jag, det var riktigt illa där med mig ett tag. Jag drack mm. fem burkar om dagen. Bara? <laughs> <laughs> Hur många burkar dricker du om dagen? Det vet inte, jag har inte riktigt koll. Men alltså, det har gått så långt så att på mina två sista, senaste jobb då. Jag kom till jobbet med min födelsedag. Då. då hade min för detta chef, han hade blåst upp ballonger och satt en stor kola i mitten. för min, Det skulle vara min frukost. En glasflaska, eller? Ja, jag blev svinlycklig. Och det gjorde de på mitt jobb idag, Nu det här året. De hade blåst upp ballonger och tog, såhär, köpt stora burkar. Mm. Så här burkar kola för Jag var alltså, så överlycklig. Har du sett den här bilden? Jag såg den på Jag tror till och med att jag la upp den på Instagram för några år sedan. Den här mm. skåpet med glasflaskor som så på labels. Ja. Så, lab det lyftar du mig? Ja. Ja. Alltså, är det någon gång att någon ska fria Det är väldigt det billigt sätt att fria på. Du är en billig tjej. <laughs> billig <i> drift. <laughs> det är inte så svårt att göra mig glad. Precis. Nej. Nej så men de, de på jobbet säger det. Liksom, kommer du in på jobbet utan kaffe eller cola, då mm. vet vi att det kommer bli en riktigt tuff dag. Men tillbaka till det här med att fria. Träffar du någon nu? Nej. <laughs> Du var tvungen att slänga det här, Nej men jag, alltså, jag tror säkert att folk kanske är nyfikna, <laughs> För nu har jag dragit upp en Jag är inte samma Nej men du jag har inte lite... av att jo, Nej men jag, jag fick mitt Ja, Så alltså, det är ju ändå ganska sjukt För att du har ju alltid varit än själv ja. Så nu är någon som faktiskt gjorde samma sak som du gjort Inte riktigt Men Nej. hur känns det? Men det känns väldigt tufft Nu var jag nästan lite dåligt av alla hjärtan När jag krossat under mitt <laughs> på jorden. Du kanske behövde det här Fast det ja oh. så jävla kallt. Jag träffade en jättefin man. man, har man jag tror att det var bra att det inte hända. Alltså, jag tror inte jag var redo att bli mamma. Nej han har man ju en dot femma dotter. Hon fem? Hon är fem. Ja. Så men, att just nu efter det så, efter, det, så, ja, efter det så har jag tagit en liten paus Jag lever för mig själv. Det är jättegott. Men nu att jag komma hem och inte behöva rätta sig till någon annan. Men jag på Det är så fint. Jag behöver just... inte raka benen. För Nej, men det är därför jag träffar en kille som inte bor här. Ja, men jag gjorde ju det och du ser ju det gick. Ja, ah, jo, men mm. de senaste tre gånger. Okay. Men hade han inte krossat ditt hjärta så hade jag nog inte behövt komma hem till någon som liksom, att ta hand om för att han bor i North Carolina den här killen. Mm. Um, ja. Nej, men alltså gud, vi låter ju verkligen som att vi bara vill vara själva. Vill men vi ha, alltså. men, jag tror, att, jag tror att det handlar mycket om att alltså, jag tror inte att en person som inte är självständig som måste du vet, konstant ha någon där hade inte kunnat vara tillsammans med en militär kille. Nej. Eh, och både du och jag, har våra egna karriärer. utan, vi, vi behöver inte den där konstanta uppmärksamheten heller. Nej, jag vet inte ju det av varandra Vi får ju ja. av varandra Nej, men så att, Och gud Jag tycker inte det är något konstigt alls Med folk som vill uppmärksamhet hela tiden Vi är människor liksom mm. Men de personerna skulle nog inte klara av att leva det här military life Nej, alltså både Du påbörjade din relation med Troy med alltså, vi ja, vi alltså vi har träffat i tre dagar ja. och sen drog han iväg i sex månader till Colombia och, ja. men vi pratade varje dag och det var liksom, Precis. det var bara han och ja. det var ingenting som var jobbigt visst, okej okay, det är jobbigt men man kan nice. känna varandra men, på ett annat sätt ja, men man gör verkligen det och man måste, måste, måste kunna lita på varandra det finns så många relationer där ute som säkert inte skulle klara av så liksom Sex månader ifrån varandra. Mm. Och, inte, och sen är det inte att han är på semester Utan du vet ju också att det är jobbet han gör i valet. Så att du är lite orolig. Ja men det är klart att jag är orolig. Och kud jag vet inte ens vad jag skulle gjort ifall vi hade barn. Liksom. Nej. Det hade varit det riktigt inte tufft. Nej, nu har vi absolut inte barn. Men, eller ja, om han, han åkte. Nu har han varit i Stockholm Som inte när jag har varit tillsammans med honom. Um, men det är fortfarande så att De områden han åker till. Det är drogkarteller. Och det ska bli klassat som terrorist Absolut alltså, Så det är en in the park Nej jag vill bara säga att Mexiko är det, det landet där mest, det flest människor dödas varje dag efter Syrien Alltså ja. det är ganska sjukt Och folk, turister tänker inte på det Vi åker till Mexiko som ingenting Alltså det var ju därför men, jag bröt mig Ja men du, vi ska till Mexiko i maj så? Alltså. Ja, har jag du med dig? Ja säg. Bara vilka jag visste inte vi kan bli mer. Nej men alla får komma. Du frågade till. mig samma dag du bokade. Ja, ah, jag vet. Jag frågade att Emily också. Och sen när jag frågat men det är lugnt. Ni, Oj, kan, jag, kan, jag, ni kan dela sig så delar jag tror sen. Ja, jag tror jag. med. Jag vet inte, Jag tror jag kommer säkert inte få åka dit. Nej, jag nästan, ja. Nej, men det blir en tjurig resa kanske. Ja. Uh, Nej, men så att, uh, Nej, men folk åker till Mexiko som att det inte är någonting. Och det var därför jag faktiskt bröt min fot. För jag fick <skratt> in drogkartellerna. <laughs> ja, alltså gud det här är en bär story Nej jag ska jag blev inte jagad När du har Du ringde mig på Facebook och ramlade. Ja jag vet, äh, det efter jag ramlade tror jag ja, Du ramlade mm. när du pratade om något. Ja men då är jag igen Nej men äh, Troy hade ju sagt att gå inte utanför hotellet Men det fanns faktiskt en bar som jag såg från hotellet Då tänkte att det var okej okay. Så det klassade mm. som innan var det Ja så. och Glenda fick inte heller vara för nick Men Glenda är en jävla rebel Oh, God, yeah. så att hon gick dit i alla fall och vi gick dit och sen så var jag skittrött så jag ville gå hem men hon lät mig inte, sen så började hon prata med någon annan så då smet jag, och jag hade en sån här skit klänning på mig verkligen, så här bright och sen så att mitt hår blir vitt när man är i solen, så att jag hade vitt hår och en röd klänning så springer en blondin runt där som bara, plantar i entrén, framför vakterna eh, fortsätter springa för jag vill ju inte att Glenda ska hitta mig och kommer hon efter, Bye. Och jag bara, aj mitt knä Och ändå så smet du från henne Men du kom hem efter att hon hade kommit hem Nej, det var någon annan kväll tror jag Jo, nej, vänta, jag gick tillbaks Jag gick, jag gick och så ambulansen kom och plåstra om mig För jag hade jätteont i knät Och det blödde från knät Så jag har ett internationellt knä nu För att jag faktiskt är från Turkiet Jag är från Mexiko ja. Kanske blir R från ähm, vilket, näs, vilket land ska till näst näs. näs. Nej, inte jag heller Jag har faktiskt ingenting annat på att åka så Mm. Ja, eller, så när de hade plåsat om det Då gick jag tillbaka och festade Men jag fattade inte att min fot Nej den blev väldigt blåsvullen och, och då skickade bild mig och sa att den där ser inte så bra ut Nej men jag flög ju hem i, i klackar också Och fattade inte att det gjorde ont du det gjorde klackar. ont jag Men jag tänkte att, har väl dansat mycket Du gick i klackar Även efter att jag och min läkare såg att den inte går i klackar Ja men prioritering mm. <laughs> Ja, nej, men i alla fall, var du klar med din historia? Nej. Nej, förlåt. Men jag vet inte ens vart vi var någonstans. Du, jag du frågade jag... om jag hade någon som jag träffade för tillfället, vilket du vet att jag inte har. Nej. nej. Jag, jag tindrade det där ett tag, men det gav jag upp. Nu är jag väldigt glad i ensamheten. Ja. Men vi får se om det kommer någon. Jag kanske hittar någon i Vegas som jag kan gifta mig med mig. Det är jag livrädd för, för att vi alla kommer vara highly intoxicated och du vet att man kan gifta sig där. Ja, alltså jag, jag ser till att hitta en så... Någon sån pengar, en tätt, en ja, tätt så jag, jag kommer ju verkligen jag kommer Då kan det vara upp Över ja, öronen efter mitt plugg så. Man kan ju få betala för den här tuitions och sånt okay, och ja. sen så... En liten suger där, det får vara avstånd mm. ja, ja, perfekt Men för jag sa det till Glenda, jag bara alltså, Tänk om jag hittar någon skitsnygg, rik man I BGS och så För det är väl sånt som folk gör där Men ni får se till att det inte händer Hon bara, du, jag tror att det kan finnas stor risk Att jag är alldeles för exalterad över liksom att bara en bridesmaid jag tror så att hon frågar mig, Jag tror hon ringer mig varje dag och frågar iför jag har ringt på Finnetten. Ja. Hon vill verkligen ha ett bröllop. Ja. Så att men ett Vegas-bröllop kanske inte det vi vill, Ska ställa till med då. Nej. Nej, jag jag absolut inte, väldigt mycket. Jag, jag ska, ska försöka. Sen. Jag ska göra allt jag kan för att du inte skifter i Vegas, okay? Och är det så att jag gifter mig till så att det är nåt snyggt. Okej. Okay. Okej, okay, ska vi prata om eh, vad vi saknar mest med i Sverige nu när vi bor här kebab, i Kebab, pizza. Åh, oh, gud. <laughs> åt du det nu när det var i Sverige? Nej, jag åt pizza men också det så. Alltså. Ja, ah, jag åt pizza och så åt jag kebab men jag åt inte pizza, kebab, kebab, mm. pizza. Nej, men jag var ju sjuk när vi skulle äta pizza. Jag låg och lekte oh. från till halv tre, sen skulle jag trycka en hel pizza vid fem. Jag blev lite ångest över det, men det gick bra, den gick oh. ner. <laughs> Pizzan ska som har inte åkt till Sverige utan att äta svensk pizza Och jag försöker, jag försöker förklara För folk här som är så, Oh no, New York pizza is the best pizza Blah blah blah Uff. Or deep dish pizza from Chicago Och jag bara, men alltså Jag vet, jag vet inte hur jag ska förklara svensk pizza det måste, jag, jag men, tror jag bara, också att det tinnare, handlar om med... Och de bara, ah, Stencast Jag var nej, det är nej, inte sån nej, sak Nej, nej, nej, alltså Jag vill nästan ta med mig alla amerikaner I, liksom, i min resväska Och bara, bara för att Jävla jag ska smaka på resväska min ska då. Ja, de är väldigt stora. <laughs> Okej. Okay. Amerikanerna eller resväskan? Både. Jag måste oh. köpa lite större resväska. men Och jag blir om ursäkt om jag är lite övertrött. Men klockan är faktiskt 209 här på en lördags kväll. Oj, oj, oj. Alltså, jag är så tråkig nu för tiden. Jag går lägga lägger mig ifall jag är hemma. Då ligger jag i sängen innan tio. Ja, så, och så är det det på soffan. Fem. Men då månade jag ju inte bra. Jag måste Jag har... En muskelinflammation i nacken för andra gången På sex månader eh, Så jag har fått steroider i morse och, de och det känns faktiskt redan mycket bättre jag kan, ja. Du vet när vi körde bil Jag kunde ju typ inte, du vet, kunde inte titta i Men vinkeln. det är jätteläskigt att köra bil Man kan inte se döda vinkeln när man har nej, Inflammation i nacken Men det, jag tog första dosen idag Jag ska ta tre tabletter idag tre, I tre dagar Och sen så mm. två tabletter i två dagar Tre Gud, jag vet exakt hur du ska ta dem Ja ah, vad bra, ja, det är ju så skönt Jag har en, inte doktor men en Doctor to be in the family ja, <laughs> Jag skickar bilder på alla mina symptom mm, Skitgårdigt mm. Nej men okej, okay. tillbaks till vad vi saknar med Sverige då. Ja alltså det är ju svensk som som är vad jag har förhört ett nytt på svensk skol, så här Jag också, vi får ju så så här. Det, vi har så. väldigt många som kommit hit där året mm. Och vi har fått så mycket godis. Hela vårt alltså, skafferi är ju fyllt med många och chokladkaker. Vi har ett skåp som är fyllt med svensk godis. Det börjar liksom trappa ner och det är inte lika mycket kvar. Men det är ändå så här jag har ingen sug efter. Nu tog jag faktiskt en chokladbit här. Äh, mm. Ganska många i för sig. Men det var inte så att jag hade någon sug efter. Du vet, vi hade varit här ett tag utan det här. Då, är Då var det Ah, Du vet, jag beställde ju från Amazon. Tror jag den från Amazon 30 choklakakor till mig. För äh, 400 spänn. Ja, men man, vad gör man inte? Nej. nej, alltså det var ju det du sa när jag var där. Så ville du att jag skulle ta med mig holidaydip. Så jag köpte med mig med 15 stycken. Mm. Ja, jag hade ju bara med mig de som jag fick av vår pappa, vilket var typ fyra stycken. Mm. Och resten så hade jag inte. Alltså du vet, jag tänkte inte ens på dipp när jag var där. Utan jag handlade ju för typ 2000 spänn godis. Så. så jag kom hem och sa, nej, holidaydipen! Så jävla kul, för första kvällen jag var där så skulle jag bo så vi var handla och så sa jag, men vad vill du ha? Jag bara, men jag måste be sås. Alltså det är verkligen ett måste. Så jag plockade på mig det, satte mig ner, vi hade grillat på kvällen. ska jag fram be sås och ställa den på bordet och bara, men vad fan är det här? Du har köpt Holland Och jag var så himla besviken. Hade du köpt det? Ja, det blev ingen B utan mm. det var gul. Det stod i ska jag plocka på mig den. det Läste jag inte ens. Gud, så att innan jag åkte hem, då kom till mamma fram till mig. Då hade hon köpt, med sig, då hade hon köpt sig två... Ulvabia. Kartonger pulver. B pulle Titta att du ska ner i resväskan. Och började här. gråta. Ja, så ska Jag hade ju jag hade en konversation med Emily innan jag åkte till, äh, till Sverige och frågade liksom, hur kan man smuggla tillbaka så jag tror typ att det hade gått. För det är ju ingen frukt, det är ju ingen växt liksom. Men du vet du vad jag såg Nej. På, ja, men det är ju en kylvara Det, det. Du spelar ingen roll N när du fyller i denna immigration papers. Men jag, jag säger att, att den ska stå kyld. Absolut, men den, kan så den väl... kanske inte Den blir nog ganska dålig om du har en äh, Men Det smakar äh, ja. Men jag såg det Det finns en grupp som vi i på Facebook Som är svenska i USA ja. du, Det var någon som hade packat en hel resväska Med OLV och SLR-chips Det ska, det ska, ska vi gjort, göra nästa gång Ja, ja kan vi inte hur dumt var inte det Men det är så svårt Man får nästan typ byta förpackning på chipsen För att hälften är i luft Man får man få med en hel resväska Och <laughs> förpackning skulle du lägga alltid tiplock på så Ja, jag kan köpa sådana skulpturer så bara utnyttjar allt spis, och så tar jag med min labelmarker så ska jag skriva grillchips. Skulle du linda in dem med bubber, så här, Ja, så att de inte går sönder. Men förutom maten då. Förutom maten. Vad sa du? Men såklart alla kompisar. Ja. Eh, det där, alltså för tio år sedan när vi bodde här så hade vi inte alls samma typ av kontakt med våra kompisar. För då, hade, då använde man inte sociala medier på samma sätt som idag. Det fanns Facebook, men det var inte alls så avancerat som det är idag nu går det ju liksom du vet, att ringa som ett vanligt samtal, ja utan att det kostar pengar och Precis. man behöver inte ens prata telefon för man kan sitta och snapchatta fram och tillbaks det är så jag kommunicerar med Troy när han är utomlands eller när han är deployed liksom ja. så att, det, men det är väl att man saknar dem men man kan ändå hålla sig uppdaterad på vad, vad alla ni där hemma gör för någonting, eh, nu är det väl Stockholmsveckan nere på Gotland är det inte ja, det, det är det ja, alla är där Eh, så det, men det är skitkul, jag tycker verkligen att det är jätteroligt eh, Men det är klart att det fortfarande saknar er eh, Och nu när jag åkte hem så hann jag faktiskt inte se alla som jag ville träffa Det blir, det blir så stressigt om man kan inte göra planer med någon Och sen så blir det inställt för att jag kan inte byta plats på någonting annat ja, alltså, jag, jag har en lunchstid, jag har en lunchdejt En fika däremellan och sen när det är det lunchen så ska vi ja. ut och sen. Jag gjorde det lite dåligt för att jag bokade resa och under den veckan jag var där så var två mina närmsta vänner borta mm. utomlands mm. Eller på Gotland också. Men så att det var lite tokigt. Men, mm. alltså, Men det, vi, man, man måste liksom, du hade inte så mycket val heller med ditt jobb, du kan inte ta ledigt när som. Uh. Nej men dagen efter att boka min resa För jag min läkare sagt att jag får vara borta När han är borta För jag gjorde det misstaget förra året Jag och den andra assistenten tog ledigt samtidigt Och vi hade två stycken som täckte för oss Och det blev, det blev kaosartat Sen sa han när vi kom tillbaka att man får fan inte åka om inte jag är borta mm. Så att han hade tagit en, leda, en, veck, en vecka ledigt i juni Så jag passade på att boka mm. Två dagar senare Han bara du jag har tagit en vecka i augusti också och jag bara oh. Det hade varit perfekt för dig Det hade inte du Alltså hade du kunnat sagt Det lite nyare mm. kanske mm. Att, ja Nej men annat än kompisar då Alltså visst Jo, jag saknar kommunaltrafiken Gud, det är så härligt Det var nästan så att jag njöt av att sätta alltså, på bussen Vi bussen och pratade om du är idag när Vi satt bilen För att igår så ville Bea ha sushi Och jag sa det, men hör du Det finns ett sushi här som levererar fram till duren oh, Och vi pratade om det Vi har blivit så lata när man, Även om man har bil Ska jag köpa mat Och det är snabb mat Är det inte drive-thru, då skippar jag det vi hämtar ut medicinen från apoteket i en drive tror jag. Ja, jag gick inte in. Jag körde förbi deras fönster och de gav mig medicinen. Man är så lat. Jag kommer ihåg när vi bodde hos pappa och var tvungna att gå två kilometer till bussen. Och sen så ta bussen till eh, affären för att kunna köpa godis. Eller köpa pizza. Eller köpa sushi. Det mm. gjorde man ju. Det var inget problem. Mm. Nu sitter vi här med en bil två meter utanför vårt hus. Och vi beställer... Deliver. Det måste sluta Jag gör det för jobbet hela tiden mm. Men det är annorlunda För då vill jag inte lämna mitt skrivbord Jag sitter och jobbar, jag har mycket att göra Och det är så lätt att bara få det levererat till dörren Istället för att gå ut ja. Ta bilen, ta ut den ur garaget Köra igenom all trafik I lunchtrafiken För det är ja. fullt med, du vet CIA-bildningar ja. Och kontor så det är liksom, ja. Men när man är hemma Vi kan bara sätta oss i bilen och gå ut och köra Varför var blir vi bli så lata här? Ja, att, alltså i Sverige sveta. hade vi inget annat val nu är det så här, man kan så varför inte man anpassar sig ju till ja. men jag kände det nu för att när jag var hemma i Sverige då bodde jag just i och då mm. fick jag gå den där biten från bussen men en det och halv kilometer. det var skitjobbet de första dagarna Jaha. och sen var det så himla skönt för att jag går ju knappt någonting alltså jag går väldigt mycket på jobbet men det är absolut inte så som jag gjorde när jag bodde i Stockholm Nej. man fick den här Träningen, motionsträningen, utan att ens behöva anstränga sig. Det var liksom det självklart man gjorde varje dag. Och nu går jag ut två steg till min bil, sätter mig och kör till kontoret, parkerar garaget, tar hissen till mitt kontor mm -hmm. och sen sitter jag nere. Nu är det en stand-up-desk som jag försöker använda, men det är lite jobbigt att använda för jag vet inte hur man får ner den att jag har den. Så jag måste ringa IT varje gång, det är jättejobbigt. Alltså jag kom på det när jag körde till vårt södra kontor, två kontor och så skulle jag parkera och vi har så dåligt med parkering där Så jag fick ställa mig uppe vid sjukhuset Och jag vad fan vad jobbigt att jag måste gå Jag kan bokstavligen se kontoret från liksom, akuten Så jag känner att det jobbigt att jag måste gå tillbaka hit Efter att jag har slutat Men det tar en och en halv minut mm. Det är så var vi parkerar längst fram Och bara gå in mot den Jag vet, jag vet och Det är, fan, så, det är samma sak är Ja, det, men det är samma sak som i mitt kontor Då finns det tre stycken olika floors Kommer man inte in till kontoret innan åtta, då är det kört och får det första våningen. Då måste man gå upp på taket. Eh, och det är väldigt långa... Eh, alltså förlåt, men det har så konstigt. Vadå? Det är tre flår. Och kommer man inte in innan åtta, då kommer man inte få det första flåret. Då måste man gå till taket. men <laughs> alltså. ja, det ligger på taket. Alltså när man, när man åker upp på Pissen, tredje eller? våningen. Nej, när man åker upp på tredje våningen, då är man på taket av garaget. I med av hotellbyggnaden, eller inte av hotellbyggnaden, vad heter det? Kontorsbyggnaden. Okay. Um, och dessutom så är det väldigt långt, så en våning kan det ta tio minuter att gå till dörren. Ifrån. Alltså, du, jag gör ju, alltså det är därför det suger att ta morgon. Jag, det är därför jag älskar att komma in i en åtta Så jag parkerar vid dörren, går in i dörren Inte in i dörren, går in genom dörren, igenom dörren mm. Och tar hissen upp alltså, Men nu, det jag menade med det här var att Kommunaltrafiken det finns ju inte här på samma sätt DC är ju faktiskt Ganska bra för vad USA Så har de väldigt bra Metro system och de har bra bussystem i The city Alltså tunnelbanabuss då då Ja, jag, jag vet om ursäkt I förväg till min kassa svenska men Lena sa faktiskt när jag träffade henne i Sverige i sommar att hon bara, du har ju faktiskt väldigt bra svenska fortfarande. Du snackar om den norska, Lena. <laughs> <laughs> okej, okay, ja, hon är norsk men hon kan fortfarande det. Hon förstår svenska och hon hör när det är fel, okej? Okay? Gud, jag var faktiskt ganska sålt när hon sa det. Jag tänkte att, ja. Jag tänkte inte på att hon norsk. Nej, jo, men vadå? Hon kan hon har bott i Sverige jättelänge. Hon, ja. kan, hon hör när det är fel. Men ja, det är vissa ord som det tar lite längre tid att hitta. Och, ja. Nej men, vi kan ju absolut inte åka buss ut till, till vi bor. Det finns ingen buss. Nej, det finns ingen Det går liksom inte. Det, det, det finns ju inte ens frott Man kan, man kan gå inte gå på. någonstans om folk kollar på en stanna bil. Ifall jag skulle gå till våran affär. Som tar kanske tio minuter att gå till. Det inte det. Det. Nej, inte det. Då Skulle folk stanna bilar och få eller skjuts och sånt? För så de tycker att det är konstigt att folk går ut och går. Man är fattig. Mm. Gud vad det blixrar ute. Mm, mysigt. Mm. Nej men så det saknar jag eh, man, man är beroende av utav en bil här Och därför tror jag också att det känns mycket skönare Att bo här nu när jag är 24 Istället för 15 För när jag var 15 så var jag beroende av mamma Och hon behövde köra mig överallt Och när jag bodde i San Diego med min tränare Så var min tränare tvungen att köra mig överallt Så att nu Det är mycket mer frihet den här gången Och det är väldigt annorlunda när vi bor här den här gången eh, Vad mer saknar vi? Så alltså, det är väl vänner att prata, alltså bara att vara i Stockholm. Mm. Gud vad jag saknar om stad. Det är så vackert. det är, ja, det är jag, jag såg sommar, där det är så fint. Jag, för jag har pratat liksom med en kollegare bara med Stockholmstad. stad. Jag, var med, jag tror inte ni förstår hur vackert det är. Och jag, Nej. man inser inte det när man bor där. Men när vi var ute då ähm, en kväll så gick jag och skickade en massa bilder till alla dem hemma. Mm. Det vattnet och alla båtar som ligger och stadshuset. Och det är så himla fint. Just också den här ljusa delen av sommaren. Mm. När folk inte fattar. Men det blir nästan alldeles liksom Det är som här läska här. Ja, precis. Mm. Men folk fattar inte det. Men det är väl typ det jag saknar. Vänner, mat och svensk sommar. Mm. När den väl kommer. Mm. Men kände inte du också att när du var i Sverige så var man där en vecka... Och det var jättekul av det här, men man kände sig verkligen redo för att åka hem. Jag var redo dag två. Jag kände så här, okej, okay, jag kan åka hem efter det här. Det här är skönt. Alltså, Första gången var det jättejobbigt, för att då kände man man saknade alla och så. Mm. Men jag kände mig redo. Alltså jag saknade nästan jobbet. Jag tror vi måste åka på semester dit. Alltså ja. åka, det jag sagt till alla är att jag vill jättegärna ta med Troy dit. Men det går inte att ta med honom när mina resor har varit så som de har varit de här två gångerna. Och bara, bara träffa folk. Utan om jag kanske åker en vecka för att mm. träffa folk. Och kanske samlar ihop alla några kvällar. Bara, jag kommer vara här, kom hit om ni vill träffa mig. För att det blir så intensivt. Och man är helt slut när man kommer tillbaka sen till jobbet. Och jag kan inte hålla på att åka fram och tillbaka heller. Eh, och sen så kanske andra veckan då kan han komma dit. Så kan man semestra i Sverige. Åka till Göteborg, åka till Öland. Mm. Gotland, mm. Alltså... Och verkligen njuta alltså, av själv. Sverige. Precis. För det gör inte vi nu. Och, nej, nej, nej, nej. och det är jättesynt. För att det är så mysigt på sommaren. Absolut. Så, så det är väl lite det man går miste om. Mm. För man måste verkligen ta vara på den tid man har. Och det är ju då att träffa alla som man inte har träffat på ett år. Det kan för vi har varit två nu. Liksom. Ja. Det var jättelång tid mellan de två gångerna. Mm. Ehm, men jag, men så, jag man kanske måste samla ihop alla. För att det, det är så svårt. Och sen så finns det ju några personer som man vill spendera extra tid med. Och då kan ja. man göra det. Men sen, ja. Nej men jag kände liksom att, för jag pratade med några på jobbet. Och hon sa den bara, alltså hallå, sluta ring. Du är på semester. Jag bara, så här är inte semester liksom. De var vi kvar när du kommer. Jag bara, vi är ju nästan redo att åka hem känner jag. Mm. Sen är det jättejobbigt, säger du åt här bara. Ja, jag hatar säger att säga. Det äh, folk. Men det var skönt att komma hem. Mm. Mm. Nu vill vi inte vara negativa Om att hälsa på er i Sverige Utan nej. det är jättekul. Men jättekul Man känner verkligen att man har gjort rätt val Att det är här, här vi trivs man det, är sån, det är sån frihet Jag vet att folk tycker nu med vår nya president Att nej men vi är inte fria och bla, bla, bla. Men jag tror att folk måste komma hit Och leva här för att inse Att Det är inte så big deal med all politik Visst det är big deal Det är mycket som kommer hända Men vi lever i ett fullt Fritt liv. Vi gör våra egna val. Vi det jobbar för, det, att som folk för att kunna få försäkring i Nordkorea. så är det Nej, äh. men vet du. När jag kom till Sverige. Jag vet inte hur många gånger jag fick frågan om våran pissiga president som de uttryckte i Sverige. Och om, om att om vi kommer bli attackerade snart. Och, är och då, men då är det ju... Okej, okay, av Nordkorea då? Förmodligen. Ja, precis. Men vilket land... I världen kommer att attackera oss. För det, det blir om det blir. Det är så här, han, är av en anledning. han är inte den första presidenten som har kast. Han precis. kommer absolut inte bara den sista. Och det har varit väldigt mycket att stå hej runt om honom. Men folk är ju rädda för att åka hit nu. Och det behöver man absolut inte vara. Här i USA känner vi nog motsatsen. Vi ja, det är det rädda var lite... att åka till Europa. Men det var lite kul för att när... Trump blev valt och kom in på kontoret och han bara, börja packa väskorna nu <laughs> nu hem och, jag bara, och jag var på Jamaica och var så nervös när han förde in den här, det var inte den fan men det var när han, han förde in bans. den här ben och jag bara, Troy, alltså du kommer få åka hem själv jag vill inte vara kvar <laughs> i Jamaica han bara, med Bea, ta det lugnt det från Sverige jag bara, ja men alltså man vet inte det kan, det kan vara upp till personen som står där och kollar på min pass så jag var så nervös sen så veckan efter åkte jag till Mexiko och var lika <laughs> nervös då men jag var nog nu när jag åkte hem. För jag fick ett sms från mina kollegor. De bara, ehm, good luck going through border control. Mm. Och det blev så mycket kul. Men jag landade. Det tog fem minuter. De bara, välkommen hem. Jag bara, tack. <laughs> ja, men det är mycket lättare nu. Speciellt när man bor här. Ja. När, vi, när vi åkte in från Sverige med ett green card när vi bodde i Sverige. Var vi, vi satt i förhör varje gång. Men jag vill inte prata politik. Vi kanske kan ägna ett avsnitt till oss. spendera okay. kanske tio minuter och ta våra, inte våra åsikter, men kanske... Har det, har, har det, har det ja, precis För att det är väldigt mycket förutfattade meningar För att folk läser sig the headlines i tidningarna Folk utgår från oh yeah, ja, ja. media och de Många som uttalar sig vet inte så mycket Nej. Och det Det kommer alltid vara så såklart Och alla kommer läsa vad som står i tidningen Och tro på vad som står i tidningarna men Eh, vi kanske kan bara ägna några minuter om det, inte i den här, inte det här avsnittet, men i ett annat avsnitt. Ja. Eh, sen kan jag säga att vi kanske inte är den gruppen som är mest utsatta heller. Nej, det är vi inte. Eller, jo, jag måste säga ändå att jag är inte utsatt, men jag har en pojkvän som är militär. Ja, men det är inte det jag snackar om, jag snackar om den här travel -ban och lite sånt. Det är inte vi som är utsatta. Nej, på. nej, nej, det är det inte. Men sen så är det ju många som inte vet att Obama gjorde samma sak, fast ännu värre. Men vi behöver inte engelska Nej. nu nu. <laughs> men det, lite så men det är lite såna här saker som vi vill prata om i våra poddar. Här, sådär. Ja men det blir lite så. Det är ett väldigt hett ämne. Mm. Ja, jag är gå på om det här igår. Jag tycker inte om att diskutera det här på sociala medier. Så jag gör inte det på Facebook. Jag gör inte det på Instagram. Men i podden kanske är det är lite annorlunda. Vi pratar inte engelska. Våra insatta amerikanska vänner behöver inte... De kommer inte förstå vad vi pratar det om. Så. Det kan bara ge street fact. Liksom. Och sen så också hur... Hur det känns för oss som bor här. Ja, mm. det tycker jag låter bra. Okej, men ska vi runda av här vårt första avsnitt? Och sen att det så... egentligen blev av. Jag vet, hajfar. Nice. Ehm. Och så, vi kan ju, vi kan, vårt mål kan vara att helgen innan Las så mm. spelar vi in ett till, vilket är av två veckor. För nästa sen jag kan vi ju faktiskt också göra det när vi åker ner till blå men det är om jättelänge. Är Nej, men det en... snackar om att alltså, vi gör innan Las Vegas och sen efter Las Vegas. Mm, kan För göra. då sitter vi ändå i bilen tillsammans i tio plus timmar. Ja, precis. Vi får se vad det blir. Vi ska i alla fall försöka göra fler avsnitt. Och gud, hör av er till oss om, om, om det är någonting ni vill att vi ska ta upp. Vi är absolut inga experter på någonting, på säga. men vi är typ inte det. Vi kan ingenting egentligen. Nej, vi pratar bara negativt, du är vi, vi, pratar vi, kan, vi tror att vi kan mycket Nej, men vi pratar väl nog bara utifrån våran Egen erfarenhet och våran ja. Hur vi uppfattar saker och ting här eh, Och fråga gärna frågor Det gör det lättare för oss med nästa avsnitt Och sen så för Det, det någonting som, som vi har in... dragit allt nu <laughs> Det här Vi ser genom allt Nej, men Har ni någonting som ni undrar över Om oss personligen eller hur det är att bo i USA Hör av er till oss, antingen på Facebook eller Instagram eller, eh, gud vi måste ju typ skapa det är men vi så ha det så länge. Ja, och sen så njut av er 20 gradiga värme där, Emma. I bara 20? det är bara 20. Imorgon lägger vi oss för poolen när det är 35. <laughs> okay, ja. Njut av sommaren och så hörs vi om två veckor. Det gör vi. Puss och kram. Puss, puss.